Bismillahirrahmanirrahim Jangan menyebut nama Allah Yang Maha Rahman Yang Maha ah, Sebentar Rahman itu artinya Pengasih Rahim Allah punya sifat pengasih Allah punya sifat penyayang Dan Allah tidak pernah pilih kasih Allah juga tidak pernah pilih sayang Rasulullah mengingatkan kalau ingin disayangi oleh Yang Maha Penyayang, sayangi dulu semua makhluk Allah yang ada di bumi. Selawat serta salam akan selalu kita hadiahkan buat sosok agung kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Saudaraku Saudara dimuliakan -saudara. Saudara -saudara Allah, semoga saya berbahagia. Ini hari lagi-lagi ada sebuah rendungan yang akan menjadi pengantar percubah kita yang indah di pagi hari ini. Sebuah pesan singkat dari Rasul tapi sarat dengan hikmah. Suatu hari Rasul pernah duduk dengan para sahabat Lalu Rasul bersabda Wahai para sahabatku Kata Rasul Ada tiga dosa Yang harus kamu jauhi Karena ketiga dosa ini Bisa menjadi sumber malapetaka Ketiga dosa ini Bisa menjadi sumber bencana Dan ketiga dosa ini Akan menghancurkan segala galanya Yang sudah engkau bangun dengan susah payah Tiga dosa menjadi sumber kehancuran Tiga Ada berapa? Tiga Sebentar, tahu dari mana? Setiap sering ulang tiga oh. Berarti dia ngepek yeah. <laughs> nah, Yang pertama apa? Pemirsa pasti gak sabar Yang pertama pemirsa Dosa yang bisa menghancurkan kemuliaan Yang bisa menghilangkan segala sesuatu yang sudah kita kita miliki Yang pertama apa Kesombongan Itulah harus dijauhi Kata Nabi Kesombongan bisa menghilangkan Segala galanya Orang yang sombong Hakikatnya dia sudah menghilangkan Kemuliaan yang sudah Allah berikan pada dirinya Ayo kalau ngomong-ngomong soal kesombongan Masih ingat gak dek? Sombong itu adalah Dosa yang pertama Yang pernah ada di muka bumi Siapa yang pertama kali pencetusnya Iblis Laknaktullah Jadi dosa pertama kali yang ada di dunia ini adalah Kesombongan Berawal dari tingkah laku Iblis Merasa dirinya paling besar Merasa dirinya paling mulia Dan dia enggan mengikuti perintah Allah Dia membangkang Lalu Allah cap mereka, Iblis dan tentaranya Menjadi golongan orang-orang yang kafirin Orang yang ingkar Kenapa dia digolongkan menjadi orang ingkar Kafir Karena dia memakai seragam kesombongan Dan gara-gara dia sombong Allah jamin tempatnya Di dalam neraka. Ah Lihat ceritanya Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Muhammad Adam Nabi Allah Adam, Allah jeradikan Lalu Allah katakan kepada semua makhluk Allah Para malaikat, para jin, para iblis Iblis yang short hair, pandan lain, lain sebagainya Jin, malaikat, iblis Semua tunduk atas perintah Allah Allah suruh mereka sujud kepada Nabi Adam Yang enggan siapa, yang sombong siapa Cuma satu iblis Iblis Aba, dia enggan pastak baru bukan cuma enggan lalu dia menyombongkan dirinya dia berkata khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tim ya allah enggak adil ya allah enggak rela enggak arena dia diciptakan dari tanah sementara saya dari api api dengan tanah lebih dahsyat api sorry ya allah saya enggak mau sujud dengan adam gara-gara dia sombong allah murka allah keluarkan iblis dari syurga adinya men itu iblis tempatnya mulia di dalam syurga kita belum masuk dia udah duluan nongkrong di sana masuk ke syurga mulia lo lah iblis itu ahli ibadah dia rajin taat kepada Allah gara-gara disuruh menyembah kepada sujud kepada Nabi Adam dia enggan dia sombong Allah murka Allah keluarkan dia dari surga Allah hinakan dia termasuk golongan orang yang kafir yang tempatnya beralih nanti di neraka nah, ingat Makanya Nabi menekankan kepada kita jauhi kesombongan Kerana kesombongan bisa melulangkakan Semua apa yang sudah terbangun Dengan susah payah Coba ya lihat, tidak jauh-jauh Orang kalau sombong cepat hancurnya loh Benar kan? Hmm. Ha. Tahu kan jadi orang sombong seperti apa? Waduh, Mulai dari omongan Dari gaya jalan, senyum, matanya sinis Kalau jalan melihat orang Apa dia lihat itu? Ya, tidak ada pandangan kasih sayang Hatinya, matanya sinis, mulutnya ketus, gayanya, eh, uh, EGT. Emang gue pikirin. <laughs> uh, Bener kan? Oh, uh, kalau dia punya pangkat, punya jabatan, bintang di pundak, jalannya pundak duluan. <laughs> kalau merasa dia banyak uang, oh, uh, dada duluan yang jalan. Dia busungkan dadanya. Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, ولا fil ardi الأرض Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Orang sombong dibenci oleh Allah Subhanahu Watahir. Ah, kenapa Allah membenci orang sombong? <guruh> Waktu nak jawabnya, nanti ya, sabar ya, setelah yang mulai lewat <guruh> Pemirsa yang boleh katakan bahawa, ah, kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan. Kenapa orang sombong itu dibenci oleh Allah? Karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah Allah punya sifat apa? Mutakab Itu sifat mulianya Allah Sombong itu hanya pakaian Allah Makanya dalam satu hadis riwayat diceritakan Kalau ada orang yang sombong berarti hakikatnya dia sudah mencuri seragamnya Allah Oh kita mencuri pakaian manusia Bukan bambang belur Apalagi yang kita curi seragam Yang maha memiliki segala garanya Orang yang sombong di mata Allah Dia itu adalah pencuri Dan Allah akan membenci dia hmm. Jadi yang pertama yang harus kita jauhi Jangan sampai sombong <laughs> Punya baju baru hati-hati ini. ini kelihatan baru nih Seragam semua nih, ini bayarnya berapa kali? <tuh> <tuh> Punya baju baru jangan sombong jaga. Ini kadang-kadang suka begitu ya kalau baru beli baju nggak ditanya ngasih informasi. <tuh> begitu duduk bersebelahan, <tuh> nih, baru. Podo nggak nanya loh? Barunya <tuh> berasal. <tuh> baru nih, berapa? Wah oh, ini nggak ada jualnya nih, beli di mana? Iya, oleh-oleh dari Singapura. Padahal dari tanah bangsanya. <tuh> <tuh> Era gayanya tinggi banget sombongan. Ah, orang yang sombong Kemuliaannya Bisa Allah hilangkan Lalu yang kedua Apalagi dosa yang bisa menjadi sumber kehancuran Adalah Kedengkian Hasud Dengki Tidak bisa menerima kenyataan Kalau orang lain diberikan Allah nikmat dan kebahagiaan Orang ciri-ciri orang dengki itu Seperti dalam surat Taubah ayat 50 Nanti coba buka Ya kalau kita dapat kebahagiaan hasanah, dia merasa reseh. Orang senang dia susah, orang susah dia senang. Itu ciri-ciri orang dengki. Tidak mampu menerima satu kenyataan kalau tetangga atau saudara atau temannya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wataala, dia merasa gelisah. Orang yang dengki tidak akan pernah tenang loh. Kenapa? Karena dia selalu dihantui oleh perasaan. Nah dengki ini katakan bisa menjadi sumber malapetaka. Lihat dosa pertumpahan darah yang pernah terjadi pertama kali di dunia ini itu berangkat dari kedengkian. Masih ingat tak kisah anak Nabi Allah Adam siapa? Habil dan Kabil mereka bertengkar. Mereka berantem, Akhirnya salah satu diantara mereka menjadi korban Lalu terjadilah pembunuhan Pembunuhan pertama yang ada di dunia ini Itu berangkat dari kedengkian Karena dengki loh Salah satunya merasa dengki Salah satunya punya sifat hasud. Akhirnya dia merencanakan satu kejahatan ah, Biasanya begini loh Rentetanya orang yang dengki Itu pertama dia tidak tenang Lihat orang bahagia Bukan cuma tidak tenang Yang kedua dia mengarang merencanakan satu perbuatan yang bisa mendampak yang eh, berakibat kehancuran bagi orang yang dia tidak senang itu. Itu orang dengki. Orang dengki selalu ngarang rencana plan untuk menghancurkan orang yang enggak dia senangi. Itu sifat benci jahat. Sampai pada titik terakhir dia akan hancurkan orang itu. Wo, uh, orang kalau sudah dengki jangan main-main loh. Kadang-kadang difitnah. Dianggap kita meras. Padahal tentu meras loh. Itu orang dengki sudah begitu nah, Dengki itu bisa menghancurkan kita Lalu apa lagi selain dengki ah, Yang terakhir kata Nabi Adalah ketamakan Orang tamak itu Akan hina di hadapan Allah Ingat Ketamakan bisa mengeluarkan seseorang Dari kebahagiaan dan kemuliaan Contohnya siapa Nabi Allah Adam Masih ingat kisah Nabi Adam Nabi Adam itu tempatnya pertama kali sudah di surga. Kira merasakan indahnya syurga. Allah suruh makan aja dah adam. Mau apa aja makan. Tapi jangan dekat-dekat ni ya. Ini Jangan disentuh-sentuh ni. Jangan disentuh-sentuh aja enggak boleh. Apalagi lagi dimakan. Falak keraba. Jangan kamu deketin, deketin aja enggak boleh. Atau dimakan. Tapi karena syaitan masuk merayu. Siti Hawa, Lalu akhirnya meraih Nabi Adam Ketamakan itu akhirnya timbul Lalu disantap juga yang namanya buah kholdi Gara-gara ketamakan inilah Nabi Adam dimurkai oleh Allah diusir dari syurga Turun ke mana? Hah? Turun ke bumi Jangan bilang surga bumi loh Turun ke bumi Dari syurga turun ke bumi Tadinya mulia jadi hina Gara-gara apa? Karena ketamakan Makanya orang yang tamak itu bisa jadi hina Coba lihat Tamak itu dari dari kalimatnya saja Tamak Huruf awalnya apa? Tok". Lihat tidak Posisi perutnya seperti apa? Ini menggendul ke depan tuh. Buncit kan? Orang yang tamak itu merasa kurang aja. Semuanya mau dimakan Kalau sudah masuk perut Perutnya sudah kenyang Masih ada pemikiran dimakan <gurlah> <gurlah> kan? <gurlah> okay. Kalau perut pada ngecil itu kan? <gurlah> Kayak bagung Kayak bagung itu <gurlah> ah, Setelah tok urut apa? Mim, abis Mim, Ain. Awalnya diibaratkan simbol perut, legenda ke depan. Akhirnya disimbolkan dengan huruf Ain. Coba lihat huruf Ain. Atasnya mangap terus. Ah, oh. atas mangap, perutnya gede loh, gemuk kan? Mulutnya kecil, masukannya banyak loh. Itu simbol huruf Ain. Itu saja sudah menggambarkan betapa tamak itu sifat yang jelek Makanya. Kalau tiga ini bisa kita jauh eh, Insya Allah kita hmm. kemudian di dunia Selamat di akhirat. Amin Amin Amin Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi dari Masjid Salam Al-Takhirah Dari mana tadi? Masjid Salam Al-Takhirah Daerah mana itu? Kebun Anas Oh dari Kebun Anas Kalau Berta daerah dari tadi <laughs> Oh bertanya nih Ustaz Tentunya uh, si Pantengki itu Membawa malapetaka Iya Apakah ada uh, yang boleh Dalam sifat dengki itu Oh nih Diam-diam pintar nih Dari tadi berarti yang menyimak Selama ini kita dengar kan dengki itu dilarang Hasut itu dilarang Tapi kira-kira ada enggak usah Hasut atau dengki yang justru Dianjurkan, diperbolehkan Sebentar Saya mau lihat dengan mata penerawangan saya Ada loh saya Ada dengki hasut yang justru diperbolehkan Ah, kata nabi apa? La hasada illa fifnaten Kedengkian itu dilarang, tapi ada dua yang justru dianjurkan Ada dua yang justru dianjurkan Yang lain dilarang, coba yang dua ini dianjurkan Kalau urusan dua ini, boleh kita denki, boleh kita iwi ah, Yang pertama apa? Yang keduanya apa? Tenang, kita akan anjurkan setelah yang satu ini Bersambung... Baik... Ah... Sudah enggak sabar nih... Mau tahu jawabannya... Fahri ya namanya? Fahrul... <Sili> ya, berapa tipis lah... Fahrul... Ada dua khas... Dua hal yang kita boleh dengki... Kedengkian dalam dua ini kita dianjurkan... Yang pertama apa? Cata Rasul... Wa rajulun... Atahu <Sihut> malan... Fasallatahu... Ala adalah seseorang yang ketika dia diberikan Allah harta hartanya ini dia belanjakan untuk kebaikan, kita ngelihat dia iri, boleh jadi selama dia membelanjakan itu untuk kebaikan, kita kepengen dia Allah iri banget, saya lihat dia dengki loh kepengen saya kapan bisa begitu, itu boleh kadang-kadang kita irinya bukan urusan akhirat, tapi urusan dunia iya. Lihat tetangga beli mobil, iri padahal memang uang dia kan iya. Lihat tentara, eh, lihat tetangga beli apa motor kita yang kepusingan hmm. Ah, tapi kalau kita dengki iri ketika lihat orang yang kaya, rajin lumbang itu justru diharuskan. Kenapa? Dengan sifat iri itu, mudah-mudahan membakar semangat kita untuk bisa mengikuti apa yang sudah dia lakukan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua warajulun atahulillahu hikmetan, fahu yakbi biha Wa adalah laki-laki seorang laki-laki yang diberikan Allah ilmu kemudian ilmu ini diajarkan kepada orang lain lalu ilmu ini dia amalkan dan bermanfaat bagi dirinya bagi orang lain jadi kita iri lihat orang yang alim itu boleh iri lihat teman pintar justru dianjurkan iri lihat orang ilmu yang ngajar dimana-mana itu bagus nih, betul kan jadi yang pertama apa? Iri ketika lihat orang kaya tapi rajin nyumbang Uangnya dia keluarkan untuk kebaikan Lalu tempatkan sifat dengki kita itu ketika melihat orang yang pintar Dengan kepintarannya bisa bermanfaat ilmu bagi dirinya Lalu dia amalkan dan dia memberikan mengajarkan kepada orang lain Nah dua hal ini kita diperbolehkan untuk iri dan dengki jadi yang pertama, saya ingat dosa yang pertama yang harus kita jauhi adalah som. sombong. Karena sombong itulah yang membuat iblis dari syurga Allah keluarkan, lalu tempatnya pindah di neraka, lalu iblis itu digolongkan menjadi orang-orang yang ingkar. Yang kedua apa, selain sombong, adalah kedengkian. Kedengkian itulah yang membuat sejarah pertama kali pertumpahan darah di dunia ini. Ketika Habil dan kobil bertikai. Dan yang ketiga adalah ketamakan. Ketamakan inilah yang membuat Nabi Adam tadinya di dalam syurga Allah turunkan ke bumi gara-gara memakan buah khulti. Ada yang mau nanya, monggo. Hmm. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dari Masjid Salim Al-Fahriyan. Oh, mau nanya ini nih Ustaz. Orang yang sudah bisa dikatakan sombong, itu ciri-cirinya gimana tuh, Ustaz? Baik. Kalau mau lihat orang itu sombong gampang loh ciri-cirinya rasulullah saw memberikan sebuah catatan orang yang sombong itu biasanya dia punya sifat begini batorul hak wa gampenas dia itu tidak akan pernah mau menerima kebenaran apapun yang disampaikan orang lain kepada dirinya dikritik ogah, mengkritik demen itu orang oh kalau dikritik mencak mencak Cuma kalau mengkritik, rajin banget Nah itu orang sombong Kebenaran apapun tidak akan pernah bisa diterima Dari mulut siapapun tidak akan pernah Bagi dirinya, dialah yang paling benar Itu orang sombong Lalu yang kedua Orang Tuna, setelah dia merasa dirinya paling benar Dia memandang orang yang ada di hadapannya selalu kecil Dia merasa dirinya gede Dan memandang orang lain itu kecil Sehingga kalau orang sudah dipandang kecil kebayangkan? selalu akan dia injek-injek, injek, dia remehkan dia cemohkan dia rendahkan, nah itu ciri-ciri orang sombong, makanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita segala macam dosa-dosa yang mengerikan ini yang bisa menghilangkan kemuliaan kita kita angkat tangan kita, mudah-mudahan Allah s.a.w. memberikan kekuatan kepada kita A'udzubillahimlah syaitan rajim s.a.w. Allah maja'alni syaqura Wajalni sabura, wajalni tahura, wajalni di aini kecira, wafia aini nasi kebira. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim berikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa tampil menjadi hamba-hambaMu yang taubat. Pastikan langkah kami ini, Ya Allah, tampil di dunia ini menjadi orang-orang yang selalu senantiasa menjaga hati ini dari sifat benci dan dama. Ya Allah Ya Rahman Ya, Rahman, ya Rahim. Keruniakanlah kemuliaan bagi kami di dunia Dan kebahagiaan bagi kami di akhirat Rabbana Atina fid dunia hasana fil akhirati hasana wa azaban nar Walhamdulillahi rabbil alami Pemirsa di mulia khirallah Mohon maaf lahir batin Mudah-mudahan yang singkat ini Bisa menghantarkan kita menjadi manusia Yang hari ini lebih baik dari hari kemarin hadirin rakan jemaah jumaat assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <inda> hey,